Замкнувши підвал, я видобув зі схованки паспорта і права. Тепер мене звали Брайко Сергій Михайлович. Рік народження я залишив справжній, а прописка була Білоцерківською. Там є гуртожиток, який вже років зотри стоїть порожній. Вимкнувши лампочку на кухні, я перевірив, чи не пробивається світло з підвалу. Замкнув будинок, виїхав авто з двору і, не вмикаючи фар, щоб не привертати зайвої уваги, на малих обертах виїхав із села. Звичайно, користатися цим авто було ризиковано, але іншого виходу я зараз просто не мав. До пункту автопрокату поїду вже завтра.